Hej, jag heter Poja. Lördag den 20-ånda :e intervjuade jag Per Reo och det lät så här. Hur var? Hej, Per Rejo. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Trevligt att vara här. Ja. Det var trevligt att du kunde komma. Ja. Hur var er tidig i Melodifestivalen? Oj, den var spännande. Det var... Vi var ju helt eh, nya kan man säga när vi kom, slog igenom. Det var ingen som kände till oss. Nej. Så, så vi eh, kom ju lite från ingenstans. Och helt plötsligt så gick vi och vann då, i Svenska Melodifestivalen. Och, och blev liksom kändisar över natt kan man säga. Ja. Och eh, sen efter det så tävlade vi i, i Eurovision. Då, och vann för Sverige också. Det var väldigt spännande. Vi vann inte med många poäng men vi lyckades eh, vinna alltihopa. Och sen efter det så... Så naturligtvis så fick vi ju eh, turnera väldigt mycket på grund av att vi hade vunnit i, i, i Melodifestandet. Vad var turnerade nu då? I Sverige? Mm. Ja, vi turnerade i Sverige och i Finland och i Danmark och i Norge. Och även i mycket, ganska mycket i Östeuropa, i Polen och gamla Sovjetunionen. Det, så, ja, det var, det var Vi höll på i, i tre och ett halvt år. Och, och gjorde fem skivor Fem LP-skivor som hette på den tiden mm. Och eh, hade, gjorde ungefär 400 konserter Under de här tre och åren ja. Så det blev ganska mycket Det låter svettigt Ja, ja. det var ganska intensivt ja. eh, Vad tycker du om att äta för mat? Oj, vad tycker du om att äta för mat? Det var en intressant fråga Ja, jag tycker Jag tycker om det mesta Jag, jag, jag gillar... Eh, jag enkel mat som spagetti och köttfärs och också pannkakor och husmanskost God, Goda hemlagade köttbullar med brunsås och potatis mm. och lingonurt och det är smaskigt. ska. Ja. Mm. Jo. Vad innebär det vad vad man eh, Det innebär att man är kristen, man tror på Gud och Jesus, kan man säga som som flesta andra andra kyrkor gör. Sen har vi något som skiljer oss åt från alla kyrkor är att vi har andra skrifter utöver Bibeln. Då. Mm. En bok som heter Morgons bok bland annat. Mm. Ja. Men annars är det, det är ganska likt de eh, flesta kristna kyrkor. Mm. Eh, vad var det med? Du, du ville veta här, jag tror att du ville veta från mig hur, hur det kändes eh, att, att ha fem söner. Ja just det, just det, just det. Och... Eh, vill, du inte, vill du inte ha dem? Vill du inte ha en Ja, man kan ju inte välja. <laughs> Nej. Så det, jag är glad för mina fem pojkar och jag är stolt över dem. Nu, nu, det är klart att det hade varit roligt att ha haft en flicka men nu har vi fått barnbarn tre flickor. Så vi tar igen det där istället. Så det är bra. Och så vet du att du håller på att äh, ha skrivit en bok. Ja, det, en stämmer. Roman. Ja, det stämmer det. En, en sån här deckare kan man säga. Den heter Vad är det för... Skuldens pris heter den. den är, det är en 500 sidor fet bok som man får kämpa för att ta sig igenom. Nej, men den, den är spännande. Ja, kan man säga. Det är lite, handlar lite om musikbranschen också, delvis. Mm. Tack för vänlighet, Ja, det var så lite så. Absolut. Bara trevligt. Tack för att du lyssnade på Pojans program. Vår tekniker var, som vanligt Philip Karlsson.